Собор знову спорожнів і поринув у тишу. Стрільці його покинули, щоб улаштувати облаву на чеклунку в сіте. Залишившись сам у цьому соборі, ще недавно сповненому шуму облоги, Квезімоду попрямував до тієї келії, в якій циганка стільки тижнів спала під його охороною. Підходячи до келії, він сподівався, що, можливо, знайде її там. Коли за рогом галереї, що виходила на тах бал... бокових нефів, показала завозенька Келія з малесеньким віконцем і дверцятами, що немов пташини гніздечко причоїлися під аркою, у бідулахи завмерло серце, і він сперся на колону, щоб не впасти. Уявив, що, можливо, дівчина повернулася, що якийсь добрий геній привів її туди, що ця Келія надто спокійна, безпечна і затишна, щоб вона могла покинути її. Дзвонар не наважувався рушити з місця, аби не розвіяти тієї ілюзії. «А вже ж!» – казав сам до себе. «А вже ж!» – певно, вона спить або молиться. Не треба їй трубувати. Нарешті, набравшись духу, він навшпиньки підступив до дверей, зазирнув і вийшов. Пусто. Келія, як і раніше, була порожня. Нещасний глухий повільно обійшов її, підняв постіль, зазирнув під неї, наче циганка могла сховатися між кам'яною плитою та сінником. Потім, похитавши головою, ніби завмер, заціпенів. А тоді раптом люто затоптав ногою свій смолоскип і, не промовивши ні слова, не зітхнувши, розгнівився, ударився головою обмур і впав непритомний. Опритомнювши квазі моду, кинувся на постіль і, качаючись на ній, пристрасно цілував місце, де ще недавно спала дівчина, де, здавалося, ще зберігалося її тепло. Якийсь час він лежав нерухомо, мов мертвий. Потім підвівся і, обливаючись потом, задихаючись, божеволюючи, почав знову битися головою обмур з жахливою рівномірністю розгойдуваного дзвона і неполегливості людини, яка вирішила вмерти. Знесилений. Він знову впав. Потім на вколішках випав із скелі і скуцюрбився проти дверей, приголомшений і отупілий. Так просидів понад годину, не ворухнувшись, пильно вдивляючись у порожню келю. Ще похмуріший і задумливіший, ніж мати, що сидить між спорожнілою колискою і труною своєї дитини. Він не сказав ні слова. Лише зрідка його тіло тряслося в бурхливому риданні, але то було ридання без слів, подібне до безгучних спалахів блискавиць. Мабуть, саме тоді, дошукуючись у своїй сумній задумі, хто міг так несподівано викрасти циганку, Квезімо тоді до до Архідиякона. Згадав, що тільки Клод мав ключ від сходів, які відуть до Келії. Згадав його нічні замахи на дівчину. Перший, якому він квазімоду допомагав йому, і другий, коли він квазімоду перешкодив йому. Згадав тисячу подробиць і незабаром уже не сумнівався, що саме архідеякон відібрав у нього циганку. Однак його пошана до священика була така велика, його вдячність, відданість і любов до цієї людини пустили таке глибоке коріння в його серці, що навіть тепер ці почуття не піддавалися пазурам ревнощів. І відчує. Дзвонар думав, що це зробив архідіакон, але кривава смертельна ненависть, яку він відчув би до кожного іншого. Тут, коли це стосувалося Клода Фроло, обернулася в нещасному глухому тільки на почуття ще глибшої скорботи. У ту хвилину, коли його думка зосередилася на священнику, арки собору освітилися вранішньою зорею. І він побачив на верхньому ярості собору на повороті зовнішньої балюстрати, що оперізували склопіння над хорами якусь постать. Вона простувала в напрямку до нього. Квазімоду впізнав її, то був архідіякон. Клод ішов важкою і повільною ходою. Він не дивився перед собою, прямував до північної вежі, але обличчя його було звернене в сторону правого берега сени. Він тримав голову високу, немов силкуючись розгледіти щось поверх дахів. Такий косий погляд часто буває у сови. Вона летить уперед, а дивиться вбік. Архідеяком пройшов над самим квезімоду, не помітивши його. Глухий, скам'янівши від його несподіваної появи, побачив, що священник увійшов у сходові дверцята північної вежі. Читачеві відомо, що саме з цієї вежі видно ратушу. Квазімодо підвівся і пішов за архідіаконом. Дзвонар піднявся баштовими сходами. Його цікавило, чого архідіакон іде нагору. Бідулаха не знав, що він зробить, що скаже, чого хоче. Він був сповнений водночас і люті, і страху. В його серці заткнулися архідіакон і циганка. Дійшовши до верхівки вежі, він, перш ніж виступити з тьми, сходів на площадку, обережно озирнувся, шукаючи поглядом священика. Той стояв до нього спиною. Площадку облямовувала ажурна балюстрада. Священник, дивлячись на місто, стояв, спираючись грудьми на той з чотирьох боків балюстради, що виходить на міст Богоматері. Тихо підтрягавшись до нього, Квазімоду намагався побачити на що саме той так пильно дивиться? Увага священика була настільки чимось поглинута, що він навіть не почув кроків квазімоду. Чудове, привабливе видовище являє собою Париж. Особливо Париж того часу. З висоти вежі собору Богоматері, коли перші промені сонця пронизують свіжий літній ранок. Був липень. Безхмарне погідне небо. Кілька запізнілих зірок гасли то тут, то там – і лише одна, дуже яскрава, світила на сході, де небо було найясніше. Ось-ось, мало з'явитися сонце. Париж прокидався. В чистому ранковому світлі, звернені на схід стіни, безлічі будинки видавалися сліпучо-білими. Велетенські тіні дзвіниць повзли з даху на дах, простягаючись від одного кінця міста до другого. У деяких кварталах, Уже чути було шум і гомін. Тут дзвонили дзвони. Там лунали удари молота чи деренчав, проїжджаючи візок. Денеде над покрівлями вже з'являлися димки, немов вириваючись із стріччень величезного згасаючого вулкана. Річка, що розбивала свої хвилі об боки стількох мостів, об миси стількох островів, скидалася на стрічку із стрібного муару. Навколо міста за його кам'яною огорожею, погляд потопав у широкому півколі туману, крізь який був ваніла нечітка лінія рівнин і витончена округлість пагорбів. Найрізноманітніші звуки линули над цим напіврозбудженим містом. На сході ранковий вітерець гнав по небу білі пасма, вирвані з гриви тумані, що слалися над пагорбами. На папір кілька кумася з глеками молока здивовано показували одна одні невидиме пошкодження головної брами собору Богоматері і два потоки розтопленого свинцю застигли в щілинах між камінням. Це було все, що лишилося віч до нічного сум'яття. Вогнище, запалене квазімодом між двох веж, згасло. Трістан уже очистив майдан і вілів кинути трупи в сену. Курлі подібні до Людовіка го дбають про те, щоб швидше помили бруд після кровопролиття. Із зовнішнього боку балюстради, якраз під тим місцем, де стояв священник, був один з тих химерно видовбаних кам'яних жолобів, якими їздять готичні будівлі. У розчиленні того жолоба два чудові розквітлі левкої під подихом легенького вітру, наче живі, пустотливо вклонялись один одному. Над вежами високо в чистому небі щебетали пташки. Але священник нічого цього не чув, ні на що не дивився. Він був з тих людей, для яких не існує ні світанку, ні пташок, ні квітів. Серед неосяжного простору, що мінився навколо таким багатством картин, його увага була зосереджена лише на одному. Квазі Муду дуже куртіло спитати у нього, що він зробив з циганкою але архідеякон здавалося поринув у зовсім інший світ. Він, видно, переживав один з тих гострих моментів життя, коли людина не здатна була б навіть відчути, як під нею розступається земля. Втупивши погляд в одну точку, він стояв мовчазний і нерухомий. І в цій мовчазності, в цій нерухомості було щось таке жахливе, що навіть відлюдкувати дзвонар затримтів і не насмілився їх порушити. Він тільки простежив очима за напрямком погляду священника. Це, зрештою, теж було запитання. І побачив Гревський майдан. Побачив те, на що дивився архідеякон. Біля постійної шибениці стояла драбина. На майдані видніли кубки людей і багато стрільців. Якийсь чоловік тяг по бруку щось біле. За ним тяглося щось чорне. Біля підніжжя шибениці – той чоловік зупинився. Тут сталося щось, чого Квазімоду не міг добре розгледіти, Не тому, що його єдине око втратило зіркість, а тому, що скупчення стрільців біля Шибениці заважало йому бачити, що там діялось. В цю хвилину зійшло сонце. І такий потік світла ринув з обрію, що здавалося всі верхівки Парижа дзвіниці, димери і шпилі запалали водночас. Тим часом Чоловік почав лізти по драбині. Тепер Квазімодо виразно розглядів його. На плечі він ніс дівчину в білому одязі. На шию їй було накинуто зашмарх. Квазімодо впізнав її. То була вона. Чоловік доліз до верху драбини. Там він поправ зашмарх. Тут священник, щоб краще бачити, став навколішки на балюстраду. Раптом... Чоловік різким рухом ноги відштовхнув драбину і Квезімодо, що вже кілька хвилин стримував дихання, побачив, як на кінці мотузки на висоті двох туазів над бруком загойдалося ціло нещасної дівчини з чоловіком, що скочив її на плечі. Мотузка перекрутилася кілька разів у повітрі. По тілу циганки пробігли страшні судороги. Священник теж, витягши шию і вирічивши очі, дивився на цю жахливу групу на чоловіка. І дівчину, на паука, і муху. І в найстрашнішу мить диявольське регет, у якому не було нічого людського, викривив мертвотну бліде обличчя священника. Квазімоду не чув того реготу, але побачив його. Дзвонар підступив на кілька кроків позаду архідіакона і раптом люто кинувшись на нього, штовхнув його своїми могутніми руками в безодню, над якою нахалився клод. Прокляття! крикнув священик і полетів униз. Жолоб, над яким він стояв, затримав його падіння. Колод обіруч судрожно вчепився за нього і роззявивши широта, щоб крикнути вдруге, побачення над краєм балюстради, нахилене над своєю головою, страшне мстиве обличчя квазімоду. І він замовк. Під ним зяла безодня понад 200 футів, а там бруківка. В цьому страшному становищі архідеякон не вимовив ні слова, ні разу не застогнав. Він звивався, докладаючи нелюдських зусиль, щоб вилізти по жолобу на балюстраду. Але руки його ковзали по граніту. Ноги, дряпаючи по чорнілу стіну, даремно шукали опори. Ті, кому доводилося сходити на вежі собору Богоматері, знають, що зразу за балюстрадою є кам'яний укіс. Саме на тому укосі Йбився нещасний архідіакон. Стіна не була крутою, але вона вислизала з-під нього. Квазімоду досить було простягнути руку, щоб урятувати його. Але він навіть не дивився на Клода. Він дивився на Гревський майдан, на Шибеницю. Він дивився на циганку. Глухий оперся ліктями на балюстраду в тому місці, де щойно стояв архідіакон. Він не відривав погляду від того єдиного на світі, що в цю мить існувало для нього. Був нерухомий і німий, як людина вражена блискавкою. І сльози невпинним потоком тихо струмніли з його єдиного ока, яке досі пролило лише одну сльозу. Архідеякон знемагав. З його лисого черепа котився під, з-під нігтів на каміння сочилася кров, коліна були в саднах. Він чув, як при кожному його зусилі сутана, що зачепилася за жолоб, тріщала рвучись. До всього жолоб закінчувався свинцевою трубою, що гнулася під вагою його тіла. Архідиакон відчував, як труба повільно хилиться донизу. Несчасний розумів, що коли втома знесилить його руки, коли сутан не розірветься, а свинцева труба зігнеться, то він неминуче впаде. І жах перемав його до самих кісток. Іноді клот спрямовував розгублений погляд на стіну на тісну площадку, яку утворювали футів на десять нижчі якісь архітектурні оздоби, і з глибини своєї зневіреної душі благав небо послати йому милість закінчити свій вік на цій площині розміром в два квадратних фути, навіть якщо судилося прожити там сто років. Раз він поглянув униз на майдан, у безодню. І коли знову підів голову, то повіки його були заплющені, а волосся стояло сторче. Було щось страшне в мовчанні цих двох людей. У той час, коли архідіякон за кілька футів від дзвониря гинув такою лютою смертю, квезімо доплакав і дивився на гребський майдан. Архідіякон, зрозумівши, що всі його зусилля тільки розхитують останню слабеньку опору, вирішив більше не ворушитись. Обхопивши жолоб, він висів нерухомо, ледве дихаючи, не відчуваю... відчуваючи лише судорожне скорочення м'язів живота, схоже на те, яке відчуває людину, коли їй сниться, що вона падає. Його застиглі очі були хворобливо і здивовано розширені. Він відчував, що от-от розірветься. -от Його пальці ковзали по жолобу, руки слабшили, тіло ставало дедалі важче. Канцева труба, що підтримувала його, все нижче і нижче схилялася над безодною. Він бачив під собою, і це було жахливо, покрівлю Сен-Жан-Лерон, що видавалася маленькою, немов зігнута вдвоє картка. Клод по черзі дивився на байдужі статуї вежі, що повисли, як і він над урвищем, але без страху за себе, без співчуття до нього. Все навкруги було кам'яне. Прямо перед ним роззялені пащі Страхович. Під ним, у глибині майдану Брук, над головою квазимоду, який мовчки плакав. На Соборному майдані стояли купки добротужних роззяв, які спокійно обмірковували, хто б міг бути той безумець, який так дивно розважається. Священник чув, що вони говорили, їхні високі чіткі голоси долунали до нього. Та він же скрутить собі м'язи. Казімо доплакав. Нарешті архідеякон співної люті і жаху на губах зрозумів, що все марно. Все ж він зібрав рештки сил для останньої спроби. Відкинувся на жолобі, коліном відштовхнувся від стіни, чепився руками за виступ у камінні, і йому пощастило підтягтися приблизно на фут. Але від цього поштовху свинцева труба, що підтримувала його, одразу ж зігнулася. Одночасно прорвалась і його сутана. І тоді, відчуваючи, що втрачено всяку опору, що тільки заніміля слабкі руки ще за щось чіпляються, бідолах заплющив очі, випустив жолоб і впав. Кове дивився, як він падає. Падіння з такої висоти рідко буває прямо весним, архідіакон спочатку падав униз головою. Витягнувши руки, потім кілька разів перевернувся в повітрі. Вітер відніс його на покрівлю одного з сусідніх будинків, об яку нещасний вдарився. Але в ту мить, коли долетів до неї, він був ще живий. Зонара бачив, як священник чіплявся пальцями, намагаючись затриматись за виступ даху. Але поверхня була надто похила, а сил вже не лишалося. Він швидко покотився вниз по даху, мов черепиці, що відірвалася і впав на брук. Там уже не поворухнувся. Тоді Квазімоду перевів погляд на циганку, тіло якої під білим одягом билося на шибениці в останніх передсмертних корчах. Потім знову глянув униз на архідиакона, що лежав розпростертий біля підніжжя вежі, втративши всяку людську подобу і промовив з раданням, що сколихнули його потворні груди. Ось усе, що я любив, глава 3. Одруження Феба. Надвечір того ж дня, коли судові виконавці єпископату прийшли до, на Соборний Майдан забрати понівечений труп архідіакона квазімоду зник із собору Богоматері. Ця пригода викликала багато розмов. Ніхто не мав сумніву в тому, що настав час, коли в силу їхньої умови квазімоду, тобто диявол, мав забрати з собою кло Видно, від астрології, філософії, архітектури, герметики та інших безглуздь він знову повернувся до драматургії, яка є найбільшим безглуздям. Це він називав своїм трагічним кінцем. Ось що можна прочитати з приводу його успіхів як драматурга в рахунках єпархії за 1483 рік. Жану Маршану Тесляру та П'єрові Гренгуару, автору, які поставили і створили – Містерію, зіграну в паризькому шатле в день приїзду пана папського нунця на винагороду лицедіїв, одягнених та обряджених як належить для такої містерії, а також і на влаштування ними необхідного для цього кону за все 100 ліврів. Феб, де тепер теж скінчив трагічно. Він одружився. Глава четверта Одруження Квазімоду. Ми щойно згадували про те, що Квазімоду зник із собору Богоматері в день смерті циганки і архідіакону. І справді, його вже більше ніхто не бачив, ніхто не знав, що з ним сталося. Ніч після страти Есмеральди помічники Ката зняли її труп із Шибениці і віднесли його зазвичай у склеп Монфокона. Монфокон був, як кажуть, суваль найстародавнішої і найпішнішою шибеницею королівства. Між передмістями Тампль та Сен-Мартен, приблизно за 160 сажнів від фортечної стіни Парижа, на відстані кількох пострілів від куртіль на вершині полого, але досить високого пагорба, височила своєрідної форми споруда, трохи схожа на кельтський кромлег, споруду, де теж приносили людські жертви. Уявіть собі, на верхівці вапняного насипу величезний кам'яний паралелопіпед, 15 футів вишки, 30 завширшки і 40 завдовжки, з дверима, зовнішніми сходами та площадкою. На цій площадці 16 величезних стовпів з необтесаного каміння, заввишки 30 футів, розміщених колонадою по трьох боках масивної основи і з'єднаних між собою вгорі міцними балками, з яких на однаковій відстані один від одного звисали ланцюги. На кожному ланцюгу скелет, трохи далі на рівнині кам'яне розп'яття, і дві другорядні шибениці, які, здавалося, відросли від головної. Над усім цим високо в небі незліченні зграї круків, це Монфокон. Наприкінці 15 століття велетенська шибениця, поставлена в 1328 році, була вже напівзруйнована. Бруси підточив шашель, ланцюги вкрила і ржа. Стовпи запліснявіли, мурування з обтесаного каміння розійшлося на швах, і площадка, по якій не ступала нога людини, поросла травою. Моторшним силуетом вимальовувалась на тлі неба ця споруда, особливо вночі, коли на білих черепах мерехтіли місячні відблиски і нічний вітер, торкаючись ланцюгів та скелетів, врушив їх у пітьмі. Ця споруда кидала зловісну тінь на всю околицю. Кам'яна брила, щоправда, за фундамент огидної споруди була порожниста. У ній влаштували загороджені старими залізними, уже погнутими ґратами, простори льох, у який скидали не тільки всі трупи, що падали з ланцюги Монфокона, а й тіла всіх нещасних, страчених на інших постійних шибеницях Парижа. У тому глибокому льосі, в якому стільки людських останків, а з ними стільки злочинів зотліло разом, склав кістки не один з великих світу цього і не один з невинних, починаючи від Ангерана де Маріньї, що обновив Монфокон і був праведником, і кичаючи адміралом Куліньї, який замкнув коло Монфокона і теж був праведником. А ось усе, що нам пощастило дізнатися про таємниче зникнення Квазімоду. Приблизно через півтора чи два роки після подій, що завершили цю історію, коли до склепу Монфокона прийшли люди по труп повіщеного за два дні перед тим Олів'є Ледена, якого Карл VIII ласкаво дозволив поховати у Сен-Лорані, в більш гідному товаристві серед жахливих трупів знайшли два скелети, з яких один стискав другий в обіймах. Один скелет був жіночий. На ньому збереглося ще кілька клаптиків тканини, колись білої. Та намисто навколо шиї із зерняток лавра з невеличкою шовковою прикрашеною зеленими намистинками ладанкою відкритою і порожньою. Ці предмети, очевидно, мали таку незначну цінність, що навіть кат ними погребував. Другий скелет, який міцно обіймав перший, був чоловічий.